Купають на Хмельниччині, Вінниччині, Черкащині. До речі, на Вінниччині на купалах хлопці вилазили на вербу і стрибали в воду. Вбирають свічками, то воно також несе в собі солярну символіку. Це ще раз переконує, що всі міфологічні образи не були однозначними, а іноді навіть поєднували в собі декілька протилежностей. Маринка – вода і вогонь, верба – сонце, небо. Всесвіт. У цьому контексті розглянемо ще одну гру – «Царівна», поширену по всій Галичині. Вона виникла, очевидно, зовсім недавно, а вже має багато варіантів. Царівна рухається по колу, тоді з'являється відьма, що присипляє її і все навколо. Та ось приходить царевич, будеть поцілунком царівну і знов оживає все коло, і гра закінчується весіллям царевича і царівни. Якби це була давня обрядова гра, то в ній можна було б побачити образ царівни води, що засинає зимою, і сонця, що поцілунком пробуджує її до життя. Рожа У багатьох веснянках, зокрема тих, що озвучують «кривий танок», сонце виступає в образі дівки рожі – Виряджаючи дочку на вулицю, мати також чеше їй косу, а чешучи навчає дати ручку і золотий перстень милому. Безперечно, сонце як червона рожа – цілком природна асоціація. Та рожа присутня в багатьох колядках, особливо в тих, що стосуються зорі. Дівка Ганночка по городу ходила, рожу садила. Рано зоря готується до сходу сонця, і ось воно зійшло. Тобто рожа виросла і зацвіла. Звідти помандрувала вона в пісні купальські «Розкопаю гору, та й посаджу рожу». Небо, обрій, немов гора розкопана, і сонце, що зійшло, немов мов рожа. Стороною дощик іде, стороною та на мою, Роженьку червону згодом мандрує у побутові, де й символу сонця перетворюється в символ діводства. Іноді рожу в купальських обрядах замінює повна червона квітка будяка, ще пізніше – жалка кропива, за аналогією «вогонь пече». Тож в деяких селах стрибала молодь через будяк або кропиву замість багаття. Солярну символіку в фольклорі і обрядовості мали вінок і коса. Сонце в небі можна було порівняти з вінком, який сплела дівчина, і який висить в теремі та й на дереві, на золотім кілочку, на шовковім шнурочку, а його промені з русявим дівочим волоссям. В свою чергу, цим речам також надавалось божественного значення. Сонце, яке сходить, асоціювалося з дівкою у вінку. Тож дівка в вінку перебирала на себе символіку сонця, набувала здатності причарувати милого. Тому такого великого значення надавалося вінкові в дівочих шлюбних справах. Цікавий сам процес вінкоплетення. З квітів, так і з волосся, плететься меандр, що означає безкінечність руху сонця і життя в природі. Та ж сама символіка і кривого Танця. Символами сонця, шлюбу та урожаю були також купальські та обжинкові вінки. Вінок дівчата одягали лише до заміжжя, на весіллі ж знімали його, відрізали або ховали під хустку косу. Досягалась кінцева мета, тож їх магічне значення вичерпувалось. То згодом вінок став символом дівоцтва. Веснянки переконують нас у тому, що в давнину образу весни як персоніфікації пори року в фольклорі не було, він виник набагато пізніше, коли в уяві оформились антропоморфні образи і абстрактні поняття та явища. Тоді ж була конкретна міфологічна істота Сонце, до нього й зверталися найдавніші ігрові пісні, а хороводи відтворювали його рух. І все це виконувалося, може, протягом багатьох тисячоліть. Це були свої рідні язичницькі молитви, певний канон, де нічого не можна було змінювати.